Pán s Svá svaté Vangé, podle Lukáše. Když přišel Ježíš do Nazareta, řekl lidu v synagóze, Amen pravím vám, žádný není vítaný ve své domově, říká vám podle pravdy, mnoho v o izraelském národě, za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi. Ale k žádnej z nich nebyl posan Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom námat ze Syrie. Když to slyšeli, všichni synagóze splnuli hněvem. Zvedli se, Vyhnali ho ven z města a vedy až na z hory, na níž bylo vystaveno jejich město, aby ho zrazili dolů. On však prošel jich středem a ubíral se dál. Slyšeli jsme slovo Boží. V prvním čtení jsme slyšeli o uzdravení malomocného Aramejce, Námana. Jak jsme to slyšeli, tento Aramejec je nemocný na malomocenství. Náman tedy přijel ze svým vozem, zastavil se u dveří Elizova domu. Elizeus poslal k němu, poslal se skazem. Jdi se umít sedmkát jodáne a tvé tělo se obnoví, doslovně obrátí, Dí a budeš čistý, doslovně očistí se. Proč to spomínám? Protože to obnovení je důležité, ale ještě důležitější je obrácení. Obrátit se. Malmocenství se ukazuje být vnějším výrazem jakési duchovní rozpoucenosti. Projevuje se skvrnámi, což naznačuje, že malmocný je poskleněný. Člověk, když se podívá, tak vidí, že ten člověk je nemocný. Být duchovně rozpoucený neboli poskledněný znamená být nečistý. Tuto nečistotu nelze smít, neboť jste zevnitř člověk ji nevidí, tak jak to malomocenství. Malomocenství je tedy vnější projev vnitřní nečistoty. Nám může vylečit ten radikální vnitřní proměna. Elizeus to věděl. Tento příběh z prvního čtení představuje konverze k uctívaní hospodina. Elizeus věděl, že ten náman potřebuje se obrátit. Potřebuje pochopit, že Bůh je jediný, je živý a pravý, který uzdravuje. Z toho všeho vyplývá, že má moc vnímat jako hospodinovo označení dokládá dokláda, že Náman je předmětem hospodinová zájmu a je nutné, aby se s hospodinem setkal. Ve setkání to nepůjde, o tom je jen vše svatá. My se setkáváme s hospodinem. Ku němu jsme přišli, protože on je živý, on uzdravuje, obrácí nás. Náman se stoupil tedy a ponořil se do Jordánu, Sedmkrát podle nařízení Božího muže a jeho tělo se obnovil jako tělo malého dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži celým svým doprovodem, stanul před ním a řekl, Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen Izraeli. Úžasné význání, význání víry. Ten náman pochopil, že Bůh ho uzdravil. Setkal se s ním. To je důležitý fakt. Ho, náman poznal hospodina. Náman je schopný uctívat hospodina a vělohodně je dosvědčovat. Proč? Protože má čistou duši. Nejenom to tělo se obnovilo, ale očistila se i duše. To je ten základ. Očištění je tedy termín po vnitřní zralost a po uvěření hospodinu. Jak víme, náman znamená líbezný. Já jsem se podíval na to slovíčko, to líbezný, co to vlastně značí. A je tam různé ty synonyma, například rostomilý, půvabný, nádherný, hoden lásky, něžný. Krásné slova. Když nám to někdo řekne, že jsme půvabní, že jsme hodní lásky, že jsme nežní. To je, to, to je ta výsada, že patříme Bohu. Protože Bůh je o ten lásky. On je půvabný, On je nádherný. On nás přitahuje. Pamatujeme na to a dovolme, Ježíš, aby nás neustále uzdravoval. Na těle, tak i na duší. Amen.